Sada smo samo mi koji smo Čanđaslije, ili Bosanci, ili Albanci, ili ovi ili Da muslimani nisu svi braća. Ko nam sad povuče duđi nije odvajanja. I ukaza da su samo ovi kad, kad su oni u pitanju, oni mogu imati svoga prijetelja, pa makak sa njihov prijetelj, bio najveći neprijetelj. I kolak svih muslimana prijetelj. Allaha uzvješenog molim, da im tog njihovog prijatelja koga oni tako slovaju, da im ga i upravo onakvim kakav oni jeste i da im zaputa na njihova vrata i da im se to vrati na njihovu djecu kao, kao što oni pozivaju te svoje prijatelje na djecu mu svima naš svijeta. te el di che non c'è la democrazia che farao pa ako biciore creka temu e faraon najveti prijatel pita vas tabi taj chorebio samo plekeo jutro mi gazzat yashku yashduh lilla yutak kul ajr rahim biunadi ayna ahli ya rifa kenya letena va tas da obični muslimani, koji dakle nema neko boks nislamstvo znanja, shvatiti razumeti. Ali je čudna stvar, na moje vratio, kako oni koji završiše srednje islamske škole, i završiše islamske fakultete, i završiše doktorat i magistrature nislamskim fakultetima, kako oni još uvijek ne Waheea kulu tasma li kolihim kaanahum shokum sanada. kulla swaihatinala ihim Humuladu Fahdabhum Bata lahunayukakum. Ika oli sam fora! i gledamo imena i čudimo se i ne možemo da se načudimo ljudima koji pročitaše toliko knjiga i završiše toliko škole a da tako vrzo izvijekuju sa izjavama odrisanja od muslimana i ponižavanja muslimana i govoru kojim žele da druge muslimane koji rade za vjeru Allaha te koja se rada دعي دويدو وشتو غورم تانيو دعي شتو لكي يبولي شريعو الله يمني في شرينا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى, حتى ينفضوا ولله خزايل السماوات والأرض ولكن, ولكن pa vidimo ko mi je preči, da li im je preči Allah tebara, i njegova uzmješena vjera. Ili to im preči Amerikanci od kojih se toliko jednici boje da ne znam da li su stanju da preslavaju noć kada im dam prođe u kojem niko zadnjih urade. أرجم يا نجوم أنذر الأشقى أن جنود السماء لا ترضى الرقود أو عيش الجوود يا جند السماء 저كص روح الفناء وطر يا سماء أرجم يا نجوم أنذر الأشقى أن جنود السماء لا ترضى الرقود أو عيش الجوود يا جند السماء أن تنقص الفناء moakbar oborukulil bitalah volod radno nasper hoakli bratu jedno gubini druge poranjavadi osudili na oko 80 godina zatvora de godinama kružno onda se pozdravljao akciju i tražio da se do kraja dotera da ni jedan ni še takav ne ostane a tvoje sina kada su uhapsili on na nasvao sa odma konferencije za stampu novinari Pišu u mediji! Zad je to tvoj tim nešto vrednije od drugih sinova? Istinski naslednici mjeru vjesnika, koje ne čuti sa novotarskim, nego samo sa sunetskih mjube. Posjetite nas na www.moltov.com Soba put vjernija, vjernija. أرجمي يا نجوم أنذر الأشغلاء أن وجهد السماء لا ترضى الرقود رحمة الله, الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من خرور أنقفنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا نضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يتع الله ورسوله رشد ومن يعس الله ورسوله فلا يدر إلا نفسه ولا يدر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى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 i gospodaru svega što postoji. Onome jedinom koji zaslužuje da mu se i bade čini da se obožava. Svjedočimo da nema drugoga Boga osim njega subhanahu wa ta'ala. I svjedočimo da je Muhammed s.a.v. posljednja Allahov poslani i pečat svih poslanika. Poslo ga uzvišeni azzavajal sa istinom i jasnim dokazom do sudnjeg dana. Onaj ko bude slijedio Muhammada sallallahu alaihi wasallam takavi na pravom putu. A onaj ko ostavi njegov sunet i uputu sa pojemu gaj posao Allah je učinio na svoju Allah je učinio na svoju štetu i time Allah je učinio na svoju štetu. I time Allah je učinio na svoju štetu i time Allah je učinio na svoju štetu. i salavata Muhammada sallallahu alaihi wasallam na njegovu častnom porodicu, na njegove ashabi, sve njegove sredbenike do sudnjeg dana. Amin. Ja arhama Poštovana na moja, braću. Naređuje Allah, tebarek v.a. Svom poslaniku Muhammedu sellem Da se čvrsto drži skupine koja ibadet čini Allahu tebarek v.a. Koja molitvu obavlja gospodaru svijeta i dojemu upućuje. I ne postavlja Allah se bareč vasara nikakav više uslov da budu imućni, da budu školovani, da imaju ove ili one diplome, da su na ovim ili onim funkcijama poznati među svijetom ili nepoznati, već ispominje samo po jednom svojstvu a to svojstvo jeste da i bade čine Allahu tebala ta'ala. I da se čvrsto uz njih drži. I da svoga pogleda sa njih ne stida. Ukazujući time na vrijednost robova svojih, onih koji, koji su mu se pokorili i koji mu i da je prije svega obaveza Rasulu s.a.v. da bude čvrsto uz Da bi njegovi sletbenici nakon toga istog primjera naučili da je njihova obaveza da budu čvrsto uz one koji <coughs> robuju Allahu s.a.v. Na svakom mjestu i u svakom vremenu. I da se ne raspituju jesu li malobrojni da li su ili nisu šta voz od auta koje diplome imaju, kako ih ljudi oslovljavaju i sad dalje i sada. Već jedina licna karta koja je spomenuta jeste da su oni robovi Allaha te baratara. I zbog toga je naredba da se uz njih bude čvrsto. A biti uz nekoga Znači biti mu od pomoći, biti mu podrška, biti sa njim u ljubavi prema njemu, pomoći. Uono me za kime ima potrebe i tako dali tako dali. Kaže uzvišeni azzavadel, nestvilla, wasbir nafsaka man na, ladina yadun rabbuhum bil ghadati wal ashi yuridun wajha. na bude i čvreso us one koji se mole svome Gospodaru ujutro i naveče, yuridu na wajah, želeći nego što meni to Dakle, i palet svoj ne čine nikome osim Allahu dželle I to čine isključivo zbog želje da steknu Allahu dželle zadovoljstvo. I da sretnu plemen to dite Allah tebareke taala. وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَ تَلْحَيَاتِ دُّنْيَةِ I nemoj da sa skrećeš pogled svoj, nemoj da mičeš svoj pogled sa u želi za nekim dunjalučkim ukrasima. A? Nemoj da se neki dunjalučki ukrasi navedu pa da svoj pogled skreneš sa njih, da njih napustiš, a da se okreneš i usmeriš svoj pogled ka nekima drugima koji će ti se sigurno pokazivati u ovakvom i onakvom izdanju. Svaki dan će mijenjati svoje odijelo. Skupotka naće biti. Lijepa da vidjeti. Stano će se u neke folije zavijeti da bi ti se dopali i svideli. I nemoj da slušaš nemoj da se povodi za onima ti smo srce ostavili nemarnim kada smo mi u pitanju i naš spomen. Wat teba hevah i koji svoju strast slijedi wakena emruhu forota i čija je stvar nemarena, To jeste ti su postupci bezvrijedni. Pa je došla da se nje na moje braću, Rasulullah s.a.v. da se to drži oni koji mole svoga gospodara jutrom i večeri. Oni koji mu dakle i badete i u toku dana i u toku noći. I da ne da pogleda sa njih. To jeste da se ne odvaja od njih. I da svaka želja bude mu želja da bude ustu u skupinu i sa tom skupinom koja roguje svom gospodaru alza vađeru. Da dolazi za Rana Rasulu sallallahu alejhi ve da bude slebeni ili da sluša one čije čije je srce Allah te barekatu taala ostavio u gahlatu ostavio ga u nemaru kada u pitanju Allah te i zikr Allahu dželle i ibadete Allahu dželle şanehu jeste njega jer pa zabrana da se natakljuje čovjek ne otvrće bez dozira kosu. I ne spominje Allah, se wa ta'ala, ni prvu skupinu po nečem drugom. Ni drugu skupinu po nečem drugom. <coughs> Osim po čemu? Prvu po ibaritu Allahu dželjašanuhu, a drugu po <coughs> I za postavljanju vjere Allaha sebareke, sebareke wa ta'ala. I ukazuje na drugu skupinu da je to ona skupina... Čija su djela bezvrijedna. ti su postupci bezračajni. To što on ima bogatstvo. To što je on funkcioner. Predsjednik opštine, predsjednik države. Rej muftija, Muhtija, ovaj onaj. Nigde to ova se Baraka sada ne spominje. Nigde to ne spominjava Gelewana. Spominja robovima, Robove svoje. Po Ibadetu. I druge spominje po gapletu. Prve po pokornosti, druge po nepokornosti. Pr za prve ti naređuje da se čvrsto držiš te skupine. Ove se druge ti zabranjuje da budeš onaj koji će ih slušati, koji će se povoditi za njima, ili biti od onih koji će stati na njihovu stranu. je stati na nečiju stranu, braću... Znači dati mu podršku, makar je ne, pro, ne progovori ni jednu riječ. Samo da staneš u jednu skupinu, znači da si na toj strani ne pokazao ni jedno djelo niti rekao jednu riječ, a to je jako važno pogotovo ponekad da će juće stranu stati samo kao figura da budeš prisutan u ovoj skupini ili u onoj skupini. لاتين كاجوس رشف شان تباركه تعالى اقل الحق من ربكم رت ايثينا دولزي اد واشه غسودار فمن شاء ا ان يؤمن فاوناي كو хоте нека vjeruje ها ومن شاء فليكو ا اوناي كو хоте нека не vjeruje ايثينا دولزي الله تبارك وتعالى فاوناي كو хоте нека vjeruje ا اوناي للظالمين نار a mi smo za zulumčari za nevjadnike pripremili vatru mi smo za zulumčari pripremili vatru Ghehnemsku ađata bihim suradikoha tiče ih dim i plamen sa svih strana obudeti wa in jatse dýtu yugátu bima im kalmuhli jeshu il vodžuh ako zatraje pomoć u tom svom stajn u takvom u kome se biti ti zulumčari ti ja su u srca nemarna prema Allahu te bareće o taj li njegovom dinu. Pa kada pomoći će im se sa rastopljenom kovinom koja će njihova lisa popržiti kada dođe do njih. Bi se šaragu u asaad mortakaka ružno to piće i ružno je to boravište na kome će takvi biti. <clears throat> Zatim, sinjina moja braća kaže, Allah se barek od ta'ala, i nemoj da se naginjete, ili poklanjate onima, a naginjete onima koji zulm čine. Nemoj da im se naginjete, da budete blizu njih, da bilo čime budete na njihovoj strani, da i bilo u čemu pomognete. Fetamesteku mu nar, pa da vas vasre prži. Wama lakum indunillahi min eulijaae, summa latun sarun. A doista, vi mimo Allaha djelašanuhu, ne imate niti zaštitnika, niti imate pomagača. To jeste, ako budete bili u zlumčare, budete bili na njihovoj strani, Budete i bilo čemu ponovi, A ko će vam biti zaštitnik i ko će vam biti pomagač? Kad Allah dželle nikada neće uzeti u zaštitu one koji su takvi i koji staju koji staju na tu stranu. Zatim moja braćo, a vetul sallallahu alejhi ve o govorići i odnosu muslimana nasra muslimana. Dakle toj briz koja mora da postoji neđu vjernicima. A one je ne minornost kada među njima postoji ljubav. Ujma Allah, te wa ta'ala. Kaže Rasul s.a. Allaho rehi wa sallam. Al muslimu ahol muslim. Musliman je brat muslimanu. La yazlimuhu wala la yuslimu. On mu nečini nepravdu ينتي дозволява да му من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته. اونай ко буде на помоћи своме брату када је он у потреби الله ومن فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه بها كربه من كرب يوم القيامه. Onaj ko otkloni jednu nevolju svome bratu na dunjaluku, Allah će otkloniti njemu njegovu nevolju zbog toga nasudnjen dam. Uma meni satara Muslimen, setare Hullahu Yomen Khayame, a onaj ko pokrije neku mahanu i nedostatak svome bratu Muslimanu. الله جل شانه تفكر في نقوم ما حانو نقوم السلامة نسودياً نسودياً دام إكاز الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا, إذا اشتكى منه قدو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة Primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi i samilosti i suosjećajnosti jeste kaže kao primjer tijela kada ga jedan njegov dio zaboli njemu se kaže odazovu osa, svomu se kaže tijelo odazove, pa budu dakle uz njega i osjećaju taj bol bi sehri dakle, nestanici i temperaturi. Pa dakle, primjer vjernika ovdje, spomenut kao primjer tijela, da ti trebaju su, Kada jedan vjernic osjeća se dobu, kada ga nešto muči i voli, kada ju ne voli tako dalje svi vjernici koji znaju za to, dužni su da osjećaju to njegovo stanje i da se trude da mu olakšaju i pomognu i da ih fata إذا ود مو اوديو ونيغولو اي نستانيتي ونيغولون بولو كوي صلى الله عليه وسلم وهديثو وابي هريره رضي الله تعالى عنه المسلم اخو المسلم مسلمان بر مسلمانو لا يفونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام a jer duhu u anajuhu u ademohu. Kaže Muslimanje brat Muslimanu, on ga ne vara niti ga izdaje, niti ga ostavlja na sjedilu, svaki muslimanje muslimanu brat, svaki muslimani Muslimanu zabranjen, njegova čast, njegov imetac i njegova krv takva ah na aabo go bojaznost je ov direkt korreult sa na svoje prsta bi has mina she en i yare ahahu ahakon muslim a dovoljno je instanu shera dovoljno je iz da ponižava svoga brata muslimana dovoljno je shera izlad da ponižava svoga svoga brata muslimana Kad slušamo ove dokaze, braću, ovo je samo jedan trun od onoga što nalazimo u tekstovima na Kur'ana i Sunaka Rasulina s.a.w. Čovjeku ne preostaje ništa drugo osim da donese začućak da onaj ko doista drži do sebe da je musliman, pa makar i neki među najslabije muslimane, da mora voditi računo ovo svoje braće muslimanima. Da mora voljeti račun o svojoj braći muslimanima, da ih mora voljeti, da ih mora potpomagati onoliko koliko to može i na koji način to može učiniti. U najmanju ruku da nikada ne smije biti onaj koji ih mrzi, onaj koji im zavidi, a kamovi da bude onaj koji se odriče i koji ih nagušta, i koji, koji, koji im leđe okreće. Ili onaj koji ih izdaje i predaje neprijateljima. Međutim, činjenice je cijena moje, braćo, da ovu stvar lako može obični musliman, koji dakle nema nekog bogu znanja, shvatiti i razumijeti. Ali je čudna stvar na moje, braćo, kako oni koji završiše srednje islamske škole i završiše islamske fakultete i završiše doktorate i magistrature nislamskim fakultetima, kako oni još uvijek ovo ne hratiše. i kako oni dan po dan pokazuju svoje pravo lice i određuju se na za koju su stranu i u koji sabor se Postavljaju. I samo pogledajte kako se događa i nižu. A Allah je dao da u ovom zadnjem periodu jako se brzo stvari dešavaju. Događaj za događajem se dešava. Jedan drugog skoro da sustiže. I gledamo imena. I čudimo se i ne možemo da se načudimo ljudima koji pročitaše toliko knjiga i završi će toliko škole, a da tako brzo izlijeću sa izjavama odricanja od muslimana i ponižavanja muslimana i govorom s kojim žele da druge muslimane koji rade za vjeru Allaha te da ih dovedu u što gorem stanju, da ih što lakše i bolje predaju Allah ju ne u rukama da ih što prije crpaju po zatvora salagita da razbiju ženate koji slijede Kur'an i Sunnet i ne se ne stide se toga zato što ono zašto su se opredijenili upravo nam preko ovoga izlazina navidjelo pa vidimo Ko im preći, da li ih mi je preći Allah se barakara i njegova uzvješena mjera? Ili su im preči Amerikanci od kojih se toliko jednici boje da ne znam da li tu stanju da predstavaju noć kada im dan prođe u kome ništa za njih ne rade. Stoga svi nam moj vrać, gledam izjave mnogi poznatih imena. Od Rej Suleme Celića, Zilkića, Muftija, takozvanih muslimanskih vođa ili stranačkih lidera i tako dale Od nekih daja koji su poznati kao doktori nauka, dekani na nekim školama po Bosni. Kakve izdjele daju, braćo moja. I kako Žele na bilo koji način da, pos, da postanu poznati da ljudi nešto njih i za nešto njih pitaju. Htjeli bi da se uzignu nakon što je Allah se baraka sajelja spustio. Allah uzviše i neće da podigne i uzigne onoga koji neće njegov din. Oni su tjenje ruho i odjeću Selefija. A došli su sa Atidom, Murđija, Ihvanaca i ne zna više koga. A zatim se čudu zbog čega nas ovi ovako gledaju, zbog čega nas oni napadaju. A ko će se štisiti? Ko će se štisiti kada staješ na stranu onih koji čine zulum? I za svako djelo koje učine Muslimani? Makar ono bilo i pogrešno, ali su ga muslimani učinili. Ti se odričeš i tog muslimana koji je učinio to djelo i odričeš se cijele skupine koja je džemat ili u kojoj je taj bio u džematu. Svi se odričeš. Sad na drugoj strani. Kada se to odrekao s Amerikanaca koji na hiljade i stotine hiljada muslimana širom svijetu ubijaju? Kada se odrekao ste tih, tih Amerikanaca koji na stotine hiljada muslimanci silovaši? Kada se odreko se tih Rusa koji cijelu Čečeniju spališi poviše? Kada se odrekao ste Srba koji vam stotine hiljada muslimana poviše? Hrvata i tako dalje tako dalje. Kada se to va, va, va, vaš glas čuo? I radi čega se taj vaš glas više javlja? Kada vam je Allah Đelešanu zatvorio vrata dave zato što ste pokvareni hoće se da zinete na druga vrata. Neki su ostali samo još za usta otvaraju i da laju samo da bi se čuli i da bi bili poznati u svijetu. Da bi se njihovo ime negdje spominjalo. Bez obzira šta će govoriti, čemu će pozivati, inače joj će strani biti. Zato cijeni na moje vraćov. Put vjernika jeste da vodi računa u vremenima u kojima se dešavaju događaji, da bude na strani oni koji su na istini i da se dobro pazi i čuva da sa svojim boraskom na određenom mjestu, u određenoj skupini, sa svojom riječom koju će progovoriti, sa svojim sa svojom saradnjom, s kim će sarađivati. Da ne bude priza onih koji su zulomčari, onih koji pesa čine na zemlji, pa da ga Allah tebara kratala ostavi među njima, i da ga Allah tebara kratala na sudnjem danu proživi sa njima. Zato neka svaki brat povede računa i neka zna da sve što nam Allah se kratala daje od ovih događaja, jeste ono Koro se ljudi provjeravaju da bi se ukazalo na iskrene i da bi se ukazalo na važove. Allah je da nas pomoga na istini. <tutal> الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد كل كو وقت تينا ما يراشد هذا دا سفي لودي وناشم نارودو بودو مسلماني دا بودو спачени ватре джехарнске да بودو тебени се куран رسول الله صلى الله عليه وسلم да بودو у сафу ко се таборите на الله го лешан го Činjenično stanje jeste da je u pitanju kvalitet koga je Allah se barekva znajući upravo dao i dao dokaze za jedne i za druge. Koji nam pojašnjavaju stanje jedini zbog čega su jedni danas u mešćidu i Allahu Đelešanu i bade čine i ne boje se ničijeg prijekora zbog toga i slušaju riječi Kur'ana i sunata Rasula sallallahu aleyhi wa sallam a zbog čega su drugi u tom istom vremenu pod istim uslovima i mogućnostima na drugim vjestima tamo gdje se Allah se bare ponižava, gdje se psuje vjera Allaha tamo gdje se čine harami i krše zabrane gospodara i svjetova kao što Allah se bareć vatana kroz sve ove događaje koji se dešavaju, upravo ukazuje na one koji su učili ilm da bi slijedili Korani i Sunet i bili na stranu istine i potomagali istinu i njeni nosioci sredbenike i na one koji su tražili znanje da bi došli do diploma, a preko diploma za određenih pozicija u društvu odakle se لاحقه يسهل بأرادتي نمارز نمار زفوغا على سواء كونه إذا الله تباركه تبارك وتعالى خاجة الله جل وعلا نفسه بله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبية من الطيب دوئيسة الله تبارك وتعالى Neće ostaviti vjernike na onome na čemu ste vi. To jeste vi omu napisi. Sve dok Allah Đelešanuhu ne odvoji ono što je vrljavo i ružno od onoga što je dobro. Ovo je sunet Allah Đelešanuhu. Neće ljudi moći da se kriju godinama i vijekovima. I za imena Ahmed i Muhammed. I za svojih izjava da su muslimani. Allah će ih odvojiti. Odvojiti onu prljavštinu od iskreni. I to će se zasigurno desiti. I upravo na moja brećo, islamski učenjaci kada pojašnjavaju šta je značenje fitne, šta to znači fitna u jeziku. Kažu Fitna u jeziku znači al-ibtila to jeste test i al-imtihan to jeste ispit. Pa kaže Al al-adheri kaže fitna doslovno znači da odvojiš kod zlata i srebra Dakle, kada je ono u rudu, a, da odvojiš onu prljavštinu od zlata ili od srebra. Dakle, da to bude prisutno jednom procesu na kome se doći do odvajanja cistog zlata od one prljavštine koja je uz njega. Ili srebra. I upravo fitna iskušenja koja pogađaju u ovo vrijeme a time nas u njemu, jeste, braćo, taj proces. Proces u kome se ljudi, poput one hrđe odvaju od zlate i srebra, i padaju, odlaze, gdje dakle, izmet, i hrđa odlazi, to pada i odlazi, a ostaje ono što je čisto. I kada bi samo ovo ljudi imali na svome umu, poradili bi da budu dio onoga zlata, sistog, koje je skupoceno i drago i koje je ukrasi nakid, a ne bi nikada dozvolili da budu ono smeće i ona hrđa koja ništa ne vrijedi i koja svakako ide bez bez već. Bez ikakve cijene. Zato neka svaki vrat o ovim stvarima i neka gledajući događaje koji su već iza nas, a i oni koji će nam sutra doći i na vratima, neka prepoznaje stvari i neka ih gleda kroz prizmu Kur'ana i sunaka Rasula Salona kako ne bi postao od onih koji su bili poznati kao muslimani a zatim pokletli na prvim iskušenjima i izdali muslimane, dok isto vrijeme hvale i nazivaju svojim prisnim prijateljima najveće zulumčare na ovome svijetu. Ako je, ako je faraon bio faraon u svome vaktu, najveći zulumčar, onda je Amerika danas zajedno sa židovima najveći zuluntar na ovome svijetu. Pa ako bi čovjek rekao da mu je faraon najveći prijatelj vas šta bi taj čovjek bio. A šta da se kaže za one koji jednoglasno kažu svi do jednog da je Amerika njihov pristi prijatelj njihov najbolji pomagač, zaštitnik, oni koji su ih spasili, kaže u rasu, itd. itd. Odkada to postadoše samo prijetevi, oni koji, pomaga, koji pomogoše narodno muslimane u Bosni. Dok u isto vrijeme muslimane širom svijeta samo američko oružu ubija. Odkada to postalo muslimani samo mi koji smo Sanđaklije, ili bostanci, ili albanci, ili ovi ili da muslimani nisu svi braća. Ko nam sad povuče tu njih odvajanja. I ukaza da su samo ovi kad, kad su oni u pitanju, oni mogu imati svoga prijatelja. Pa makar njihov prijatelj bio najveći neprijatelj i kolak svih muslimana svijeta. Svoga stjenjala moje braćovi. Allaha uzvišeno odmolim da im tog njihovog prijatelja koga oni tako oslovljavaju da im ga vraći upravo onakvim kakav oni jeste i da im zasuća na njihova vrahna i da im se to vrati na njihovu djecu kao, kao što oni pozivaju te svoje prijatelje na djecu muslimana širom svijetu. Pa da vidimo kako će poslije i čemu će poslije da poziva. Desite im se kao što se uglanin ovih dana Prosto tada ka su mu hapili njegovo sinu, samo ga malo privet. Tražim da se. Protera direktor policije iz Novog Fazara, da se smijeni ministar policije u Srbiji, zato su biti njegov sinu. A kada su ti isti pohaptili braću, jednom gubili, druge poravnjavali, osudili na oko osamdeset godina zatvora, gdje godinama sruhnu. Then si welcome the action, and you want to get to the end of the race, so that no one is like that. When you are up to your son, then on your hands, at the conference for the stand, the writers of the media, that ali dođi će inša ta'ala onaj zulum koga sine muslimanima svakome se zakončiti na vrata i pogodite će svakoga tamo gdega najviše boli. I Allah se zahvaljuje što zulumčarima vraća njihov zulum i što im neće ostati druža. Morim Allaha te baraka ta'ala da nas ponoblje na istini, da nas učvoreci na njoj, makar munafisima i mušicima bilo to mrsko, što slijedimo Allahu dželišanuhu vjeru. Morim Allaha te ta'ala da nas sačuva i danas nas u iskušenjima, što ima nas iskušava, da nas pomogne i podrži. I da iznih izađemo to boli vijenici i odani svojim gospodaru Azdevađen. Molim Allah sebaraka ta'ala da pomogne israel muslimanišinom svijeta da pomogne jihad i mujahide, da im broj povečar i poda snagana snagu koju imaju. Molim Allah uzvišenog da nas pomogne da mi budemo oni koji će pomoći njegovu uzvišenom jeru. Molim Allah sebaraka ta'ala da nas utvoreši na riječima. La <laughs> ila illa Allah rasulullah sallallahu alaihi sallam. Paltak, pačkakum, sazakut, vjernik. Došla iština, njesto najbolje. Sveč je to propost. Čeo je to pa hoće, a ne ište to ročević. To je nas menheč, i mi je drugu menheđa nema. ćeš vidjet kako ajak vam kriču. Ja, eyjuha, alledhina amanu, la tattakiru jerudah, vannasara, ovliyak.